جو ویخه جو ویخه جو ویخه جو اسمان ته خو جو دز را خلاص کاره دی کار دی تر اوسه قسمه ساله سوره سوره سوره سوره اسمان ته ولیکن کان غیره مسون نو سیس مکه له خلاصای ده کار دی اولی چې کومه نصی په تون کول کول کول کول خو دای کتاب ته برابر کو اعظم ما کو سنف فی او ذا چل او دا چل و دا ذا چل او څه تلخیس مقابله را ده تو وې ته بس ایش شیب که نو غیر مسونه حشو و تاتیل و تاقید قابل نقصار مفتقن ایزا تجرید تا سوایی چه لیکن رازی دفار ده فید وح مناشیه ده کلامی سابقا نو ده کلامی سابق نو یا وح امرانه کلامی سابق نو وح امرانه چه دا قسم سالس دا س کتابو دا س کتابو چې په دې کې چې کمندونو حالتای نه وي قائیدی پکې سوي ډېر وی ترتیبې سو مزهدارو احسن اتم اکثرو احسن اتم سرو نو څه ضرورت بیا چې کمند یو بل تصنیف ته بلو کول تا ساز جو دې جواب کوي چه سره دا غی کمالاتونا دا چه کم مخ کی ذکر شو لگ نقصانو نا پکی همو چه قابل لے اصلاحو قابل لے چاو اوس دو کارا شوی دی یو دا شوی دی چې د اخس کڑے دے دا د دا قسم سالس تیم افتاحل علوم نا دویم چه کمدنو دو جدا کتاب جوڑ کڑے جدا کتابی سکڑه دی جوڑ کڑه دی نو رضال یوا خبر اداو چه اخز دیده مفتاح العلوم نا ولی کاؤ نو جواب دیر خو کتابو نو بیا جدا کتاب دی آهی دا ولی جوڑو زکا چه غلطای پا نو قابل لیسلاو پوشتوی کنا دا مخی لیکن کاننا مخی چه او نو دا دلیل لی اخز او چه ما دا آغی نا اولیخ پل ما تنسکو داس کوو او دا اوس چې دی م دا لفتو د پاره ووجزیکر کوي چې ماول جو دا کتاب جوړو جدا کتاب م ولې جوړو نو دا هغې د وجه جو ده کوي نو دا په د و مینا ش د کلامې سابق نه غ داکس مثال غیرره مسونین کمنو محفوظ سوانه یسونو دا چې کمنو حفاظت تهویل کېږي سیانت یاد کړل دي کنه سیانت حفاظت او بچاوتا وای نه لو اسراهيم الله وتعالوا ځان سره کله کلم د کلې د زنو کتابونو کې محمد حسين صانه الله عن الشين شين عيب دی کنه صانه الله عن الشين بچتي کې الله تعالی د لار ده عيبونو نه غير مصون نو او چې کم دنو محفوظ عن الحشو والتطويل والتعقيد درې نقصانات ذکر کړي حشو تطویل تعقید حشو وی لیکيږي زائد بلا فائدتين معين زائد بلا فائدتين معين چې زائد وی फायदा پکې نوی خو معين دي چې دا ټکي پکې ستړي او تطویلو زائد بلا فائدتین غیری معیین تاوی زائد بلا فائدتین غیری معیین تاقید کون ده کلام گران او غوطہ چې کلام گران می کلام سوی یعنی پخ فل اعداد معنا مراد کی بخیل وی معنا مراد ته نه په اسانه باندې نه ماږي دې ته سوېل کیږي په اعداد معنا مراد کی کلام سی بخیل وی بخیل معنا مراد نه په باندې نه ماږي دې ته سوېل کیږي تاکید خپل ځای کې راضی لفظی معنی و غیره خدا درې بیمارای شوې درې بیمارو له درې علاجه پکړ دي د حشری او د تطویله د دې علاج د تجرید د دې علاج د څه شی تجرید یعنی غزائد لریکول او د تعقید علاج د ایزاح ته تعقید علاج کمند نو ایزاح ته نو اختصار ایزاح او تجرید د ریسونه راوړی اختصار به کفایت کو اختصار حشو او تطویل لگانا مطلب حشو او تطویل شې لری شي نو لا حشو او زائد او تطویلم سو زائدو بلا فائدتینو کنا حالری کول پکار دی مطلب حالری کو اختصار وسې شي رش مقابلا لالا اختصار او و تعقید تعقید شلری کای وضاحت پر اولی صبر اولی وضاحت او چې کم ځای کې ګرانواله راغله ده باغینه به خالی کاي ایزاح شو تجرید شو ایزاح او تجرید د تاکید سره لګي او حشو او تطویل سره سره لګي اختصار په نوشوي قابلا غیر مسونن چې نو محفوظ عن الحشو والتطویل دغه زیاتوالی بلا فائدتننا و تاقید او د گرانوالینا دل تا حشوه تطویل و تاقید دریواره مزدرو ندی خود دل تا مزدرو ندی مزدرو یا مزدر مبنی للمفعول صحیح شوکه نا نا پا کلام که حشوی په کلام که تطویلی په کلام که تاقیدی خبروانی پوستوی دا متکلم صفات دل تا که مراد ندی نو محفوظ ده حذف ده تطویلو ده تاقیقنا نو قابلن لاختصار ذکر ده خبر طالب جانا چه کلم کل متکلم یو مان اخپل په یو عبارت سرا ده عبارت په خالی نی وی بالکل برابری ده معنا مراد سرا یا به کمی یا به تی زیاتی که بالکل برابری ده معنا مراد سرا ده تا مساوات ہوئی او کچر تکید معنا مراد نا لک زیاتو بیا بهوي یا بهې فیدهوي یا به بهکې نووي نوکه فیده بهې وا د ته فاب وي اب او که چر تهې فیده به کې نهوه بیا به خار نووي یا به چې کمنو مینې او یا غیرې مطایین کو مطنوو حشوه او که غیرې مطو تایل او که د مع مرات نه ل کمو نه بیا به خالی نوی. یا به مخیل ففه او یا به کمو خالف الفهم نو ایجاز شو سو شو ایجاز ایجاز اتناب مساواۃ دا, دا کلامی بلیغ قسمونه ني او کنا مخالف الفهم دته اخلال وی سوته اخلال اخلال حشوه تطویل دته کمن راضی په کلامی غیر بلیغ کې کلامی غیر بلیغ کې ایجاز اتناب مساواۃ دا راجی په کلامی بلیغ کې قابلا للاختصار قابلا فالکون خواه قابلا ودا قسم ثالث غیر مصونین چه نو محفوظ ده دریو بیمارونا او ودا قابل اختصار ودا قسم ثالث قابل لشا اختصار قابلا للاختصار او مفتقرا الالعیزا سوال ده باتین ده اختصار سره قابلیت راوړو اختصار سره سره و قابلیت او دو ایزا او دو تجرید سره سره و مستقرا ولي هلکه عجيبه غنده کې خلق ته يا اشاره هي په ګدام لیکلي د خپل اختیار مالک او ثابت کې څه کار دی دې بې کې څه حکومت او مرکه تللی نه داسې کوم نه بکه خپل اختیار ثابت کې څه کار دی خ خپل دا دایو کې خپل اختیار مالک ته قابلن او داغه یو دا بس یو جواب شو لا ته شو په نمبر او شو کې نه دا د نمبر ایکس دا جوابوم شو دی چې دیت وای تفنن فل كلام تفنن فل كلام یعنی یو معنا په مختلف الفاظ او ادا کول دا کمال دی نو قابله نیم راوڑو سیم راوڑو مفتقره نیم سکو راوڑو نو یو مانا دا نو اومی پا لفظ دا مفتقره نا داکره اومی پا لفظ دا قابله دا نا داکره نا دا کمال نیم تیتا تفنن وی سوتو وی نامبار تین نکتا پا که دادا چه دا اختصار نزا دادغا اختصار کول دا واجب ندی په شریعت تبلاغت کې او ایزاہ او تجرید واجب دی په شریعت دچا کې بلاغت کې خبره باندې پوسوی کنه نو اختصار واجب نه دی پوسوی کنه دی وجنه غیر سره قابلن راوړو د استحباب ته کې راوړو د چاټ کې استحباب او ایزه او تدریسو واجبو راغیر را سره مفتخرا راوړو چې ایجاب ته سوي اشاره وش قابلن الاختصار مفتقرا الایزه محتاج چه کم نانو وضاحت او خالی کولو تا ده هشو و غیره نا و تجاری دو اللفت و مختصرن دری بیماره بکنه هشو و تطویل و سو شه تاقید دری وارو نزان بچکولو دری لاجون راولل پا طریقی ده لفت نشر غیر مرتب سره لفت نشره غیر مرتب دا اختصار چی ده داره تطویل سره لگی ایزه چی ده تاقید سره لگی او هشو چی دنو تج تجرید ته سر لگی حافظه سال الله جواب د الله مارا غه سوره پس تو صحیح ده کنه اما أم بعد فلما كان علم البلاغه هر کله چې ویلم بلاغت ادق او اجل او و قص مثالس احسن اعظم اکثر او و قص مثالس و قص مثالس اغذ کمند نو غیر محفوظ او محتاج غیر محفوظ او محتاج نو الفت مختصرا ما هډیر پلانډ باندې ویټولم چویل میں بلاغت اجل او ادق او و قص مثالس اعظم احسن سیدکنه او اتم اکثر او و قص مثالس غیر محفوظ او قابل سیدکنه نو الفت معجوړکو مخت سررن چې تا مختصر جوړه صحیح ده نه د د نوم نه دی لکه لا شوي نه دی که اوس کېږي د خیره سره که نه چې شي بیا نوم دی اوس لا نوم مختصر دی مختصر ته به ځ نه پو صحیح ده که کتاب د دوو کې تاب لا اوس نوم چې کمو کوک دی پروته بولو بیا نوم بچ سکې کې د د امر بکر بالا کې اوس لا کې دی صحیح ده که نه نو اللبته مخت سوال چې ته ختصار کوې نو بیا په ختصار کې سم اختصارکه نو خته سرته هو به ویل و خت سر نو مختصر مې که داسېثالس تاولې داسې ووي چېلبته مختصر دا دومره وګ دیوللی ووي جواب که د صرف اخت سرته هو ویللی ووي نو مقصد بادا چددو کتاب سمستقل تصنیف نه ده خو بلکې د قسمه ثالث اختصار ده دا قسمه ثالث څه ده اختصار ده دویم بداو هم راغلې وې چې د دو په کتاب کې د چانا د قسمه ثالث سمفاعلون الاوا نور اس نوکتي د بلاغت نشته بلکیت ات کدي چې بچا کیږي قسمه ثالث کې خوای کې لګوګ دی وې او دی کې لګې سګړي دي لاندې کړې دي د دې وه هم نه د بچ کېدو د पारा ذکاتی په د د په دي مختصر کی د په دي مختصر کی یوازې د چا قواعد ندي تر څیسمه ثالث قواعد ندي او صرف داغه تقلید او اختصار ندي بلکې دا یو مستقلی صدې تصنیف ته ند د دق وه مونږ د فقاوله لپاره د عبارت لغونت کیو غدرالو چې الفتو مخو تصرف جوړ مې کته کم نه یو لړ کتاب صحیح وګڼه مختصر دلته بلغه لغوی معنا دی نه چا دې جوڑ میکا چه کمدنی اولنڈ کتاب یا تازم مانو ده دین عروس تو ذکر کئی آغا سیزونا آغا آشیا چه تلخ... تا مختصر ددو پاغی بانی چه کمدنو مشتامل لے آغا آشیای مذکورا ده دپو مختصر کئی آدری قسمه ذکر کئی یو اغه قواعد امثلا او شواهد شپچا کیو قسمه ثالث شپ قسمه ثالث کې کم قواعد دیل مه بلاغت او کم امثلا او شواهد نو اغه ټول په دې کېشته د قسمه ثالث نه خلاص شو د قسمه ثالث قواعد دیل مه بلاغت او امثلا او شواهد یو په دی تلخیص کې اغه دي دیم دو دوزه تلخیص دویم په تلخیص کې دي دویم په تلخیص کې دي فوائد ماخوزه من کتب القوم حضرت نور متالیق دي د دلائل اجازه دی او اجاز د نهایت لثیر دی او د اسرار او د صدق لا کا پس اجز په خپل وس مطابق چې کمن په خپل دور کې چې کم کتب القوم په دېل بلاغت نو اغم تولیو نصیب شویلم سټډي چې کوم نه سوده کړل دا مطالعه یې سوده کړل دا الله هو الله بوجو درم په تلخیص کې درم سي دي درم په تلخیص کې وي صف او وايي چې بس بندګ مطالعه کې کتابونه ګوري او الله تعالی ولله کونته کې ائتی حا قوت سي کې ور نو دا غریب ذهن پیداوار بکم نه د مصنف د غریب ذهن پیداوار سخپل چې کومې نقطې ترتیبونه او سخپل زوائد دي چې کومنونو په کیسه 33 کیسته او 50 کیسته په کتابول کوم کیسته د عجز ذهن پیداوار دی او هغه په کوم څه شوي دي راغلي دي نو تلخیص یوازې د کیسه 33 تقلید نه دی کې د 10 زولینو مستقل نامستقل سره تصنیف دی یا تضمن دایي جز اول ذکر کړي یا تضمنو متضمن نه غیرون غیر کڑی دی غیرای نامختصر هاغہ چی دی په قسم ثالث کې توجہ چا بکڑی و داسې چې دا پیه ذمیر و راځي کړه و مفتاح العلوم چا مفتاح العلوم ته نو له وې چې پس وکوهه پچا کیږي مفتاح العلوم کې نه پچا کیږي تلخیص کې پا پای کې خمانته کوم پای کې اوروزوم پای کې قوافیوم پای کې نه صرف اشتقاق وکړو او مون اپا دی کشتے نمونگوی جو زمین قسم سالس تا صدی راجع دی ما فیهی آغا چی دی پا دی قسم سالس کی صدی پا کی یعنی قوائد یعنی قوائد قوائد قانونی کلی قانونی کلی چه مستمبت کی گی داغینا احکام دو جزئیاتو چه مستمبت کی گی داغینا صحیح داغینا قائده کلی یا قانونی کلی. شاگه نب مستنبت کی گی احکام نچا. لکه یا و قائده دا دا دی چه کلو کلام یا کلو حکم معمون کرن یجیبو توکیده کلو کلام معمون کرن یا کلو حکم معمون کرن یجیبو او ک هر یو کلام او هر یو حکم نسبت د تامه خبریا چې د غې القا کولی شي منکر ته چې مخاطب شوي منکرې دپغې کې عاداد د تااکید را وړل واجب ديشي عاد د تاکید راړشيدي واجب دي دا کلیا د تا سره دا حک د کلې داقااعده ده دهده ده او سر را چې سرله او ان زید ان زیدن قائم ان زیدن قائم دې کې تاکید راغله لكنه او استداغ کل ند حکم څه معلوم کا ان زیدن قائم کلام مامون کرين دا ان زیدن قائم کلام ما منکر دې صحیح ده کرا تر معلوم کو زکه په دې کې تاکید او کلو کلام مامون کرنی یجبو توکیدو دلیل تم ز کړه راغله دې تاکید راغله پښوی بو د دې او جزې تر کې چې ان نزيدن قائمونه د دې حکم موږ سره معلوم کو د دې حکم سره کو معلوم کومګه د دې حکم موږ معلوم کو چې دې کله تاکید د دې و جن راغله چې دا کلام ما منکر دي نو منکر سره خبره نو قواید دي توي ما فيه من القواعد هغه چې په دې کې په دې قسم ثالث کې یعنی قواید ويشتمل او مشتمل دا مختصر علامه فارغ سبانه چې یاحتاج من الامثله والشواهد چې حاجت پیخیږي اغه تا صرف ستا یعنی امثله او شې شواهد ګوره یو قواعد شو توجہ یو شې شو قواعد شو د دې قاعده اثباتم پکاردای او د دې قاعده وضاحتم سد نه دا قاعده ثابت اولوم وړي جو بذا قاعده سکول غالي د بیم د دې قاعده و چې کم دنو وساحت هم څه هر اغه جزئي چې راول لکیږي د پار د اثبات د قواعدو نو اغه ته شواهد وي څنګه <تصفح> وي <تصفح> هر اغه جزئي چې راول لکیږي د پار د اثبات د قاعده کلیه نو دې ته وی لکیږي شاهد شواهد و تو وی دیتا آغا جو زیاد چی روڑا لیکی گی دا پار اس بات تو قواهد و دیتا سو وی شواهد دا چی دی یا به قرآنی یا به حدیثی یا به اقوال دا عربی قحی متقدمین عرب اقوال دا عربی قح دا غی اقوال وی قوش دا شواهی دی قرآن راوڑی حدیث راوڑی یه دارا بی قوخ کول راوڑی دا با را دا شاهد په طور راغلی غلیوی دا با طور او هر اغا جوزیات چه راوڑ لکیگی دا پار دا وضاحت دا چا دامری کلی چې راوڑ لکیگی دا پار دا وضاحت دامری کلی بیا به خالی نوی یا با دفت فرد د امرکل وی او یابه فرد د امرکل نو ک فرد د امرکل وی نو د تام سیلوي او ک فرد د امرکل نو وی نو د تنذير وي وونه سو هي کم جوزي شراول لکيږي د پاره د وضاحت د امرکلي څه د پاره څه د امرکلي د قائدي څه کوي وضاحت کوي څه بس حتې کوي نو بیا به خاارې نو وي دا کومجزي چې دی اوړی دی نو دا به هغې امریکونلي فرد وی او یا به نو وي تکه پر کو انسان لدي مثالڅو ووي ض نو پر دی که نه دیشی دی فرت دی نو داشی شو مثال او چې کله فردو نو وي صرفته خاې لکهه انسان مثالی لکه د خاې نو دا اخر انسان فرد دی دا سوشو نازیر شو په نو شو, شو, شو نو چې فرد دی نه دی نو څه شو نظیر شو خبره باندې پوښو نو د دل تک هم سله په معنا عام چې دا وضاحت د پر راول شي وي خوکه نزيري یو کو مثالی خوکه نزيري یو مثالی نو چې کومه ت ضرورت راځي بندمو وضاحت ت ضرورت راځي وضاحت ت سره دی ضرورت راځي او یا اثبات ته ضرورت راځي شد قائدی کلیي وضاحت يا کولغवाडी يا سکهولغवाडी اثبات کولغवाडी اثبات کولغवाडी دا غي د پاره به امثلا او شواهد نو په کې ذکر دي واشتملو مشتمل دا مختصر علامه پاغه سباني یو احتاج الیه ضرورت رافيخيږي هغه ته هغه چ ضرورت تر رافيخيږي غصدي يعني امثلا او شې شواهد امثله د وضاحت د پاره او شواهد د چا د اس بات دپارا ولم آلو ززیارت تیرا